Ahojte, volám sa Andrej Petrus a vítajte pri podcaste Prekvapivo dobré. O úspešných podnikateľoch bolo povedané už mnoho. Je tu ale aj skupina ľudí, tzv. sociálni inovátori, ktorí sa rozhodli nebyť aktívni v biznise, ale napomno sa venovať iným témam, ako je napríklad sociálna inklúzia, vzdelávanie, sociálne podnikanie alebo iné. Všetko sú to aktivity, ktoré môžu mať obrovský prínos pre našu spoločnosť a aj verejné financie, ale tento prínos je niekedy veľmi ťažké alebo až nemožné kvantifikovať my sa o to pokusíme. Rozhovory by to nemali byť iba po povrchu veci a preto si vyžadujú dlhší formát. Rozhodol som sa pre One rozhovor v dĺžke okolo 45 minút, ktorý si môžete vypočuť cestou do roboty či do školy, pri nedelnom upratovaní alebo pri monotónnom exceli v robote. Poďme sa teda porozprávať o projektoch, ktoré sú prekvapivo dobré. Privítam medzi nami rejiteľa organizácie Provida, Laca Košára. Uh, ty si jeden z najinspiratívnejších asi Slovákov, ktorých som stretol. <laughs> uh, nebudem o tebe rozprávať veľa, lebo ty to vieš určite zaujímavejšie, ale poviem minimálne že zá základné informácie. Študoval si právo na Univerzite Komenského a potom si ho študoval aj na Harvarde, na výmennom pobyte. Neskôr si sa dostal do Deutsche Bank, kde si sa vypracoval až na pozíciu tradera, ale aj tak si skončil na Slovensku a momentálne sa venuješ nadáci Provida, Orphan Opportunity Fund a programu Buddy a rôznym iným veciam. Povedz nám niečo ty o sebe. Kde by si začal? Tak, äh, strašne som rád, že sme tu, lebo máš dobrú energiu a, a, a verím, verím v sieľu dobrej energie, takže tam by som asi začal, že som vôbec šťastný, že si sa to vymyslel. Ale fakt, fakt mám hovoriť o sebe. Tak m, asi som vždy, vždy chcel byť, vždy chcel byť a, basketbalistom alebo umelcom. Mhm. A, a zabudil som do práva, pretože som nemal šťastie na dobrého matikára mm -hmm. na základnej. A, a vlastne oblúkom ma to možno, že opäť, keď, keď umelec tvorí, tak oblúkom ma to opäť možno, že dostalo do to tvorivej oblasti mm -hmm. a možno, že sa teraz snažím e, tvoriť pre, pre spoločnosť. A teda úplne, úplne, úplne dozadu asi nepôjdeme ďalej ako to, že som 14 rokov prežil ešte v bývalom režime, mm -hmm. tak som mám ono, šťastie na detstvo bez mobilov, v ktorom bolo veľa športu, veľa rodiny, výletov, turistiky a, a možnože nejaké väčšie jednoduchosti. Tak som strašne vďačný za svoje detstvo a svojim rodičom, svojej sestre, za to, že som dostal niečo, čo podľa mňa je to najcennejšie, čo často a my aj hovoríme, len si to neuvedomíme. Takže mať možnosť dostať krásne detstvo a, a vzdelanie a príležitosti um, je jedna z hodnot, ktorú sa snažím aj v celej svojej dneskovej práci, aj v iných organizáciách, ktoré potrebujeme um, oživovať a reflektovať. A, a možno, že Provida strašne veľa reflektuje z toho, čo sme, čo sme dostali. Um, dostali sme lásku, radosť, hry. To sa snažíme robiť s programom Bady, Dostali sme možnosť vzdelania, to sa snaží robiť štipendium krídla. A vzdelanie nás dostalo aj k podnikaniu, aj k investovaniu. To sa snažíme robiť s lietajúcimi rybami. My sa o tých programoch porozprávame Rozprávame. potom... Ty si chcel potom... niečo iné počuť. Ty si chcel niečo iné počuť. Nie. Dobre, som, dobre, chcel si to... by, som chcel byť basketbalista, alebo diplomat a pracovať vo OSN. Moment, Nie, Dobr Dobrý úvod si, si dá. <laughs> povedať, povedať 41 rokov za, za 4 minúty je, je neľahké. Hej? Čo ja na tebe je veľmi zaujímavé je, že ty si vlastne pracoval v sektore finančnom uh -huh. v Deutsche Bank a, a potom si vlastne prešiel do sektoru nejakého social impact, social enterprise. Hej. Uh -huh. A mňa by zaujímalo, že ako človek, ktorý dlhodobo žije v zahraničí, sa potom rozhodne k tomu, že ide predsa len naspäť na Slovensko, a čo ťa vlastne zaviedlo naspäť na Slovensko, a kedy si začal sa venovať neziskovým projektom? Možno, že ešte jedno vetou sa vrátim k úvodu, že keď taký veľký helikopter review treba spraviť, 10 rokov som strávil udieraním basketbalovej lopty, čiže športom. Šport ma naučil vytrvalosti, tímovému duchu. 6 rokov právom a potom 4-5 rokov, rokov bankovníctvom. Čiže ty sa pýtaš a o veľa veciach budeme hovoriť neskôr a podal si, že láco veľa robíš. Mám pocit, že veľa robím, šťastie aj preto, že som jednak veľa dostal aj z rodiny, aj v pracovných a osobných príležitostiach. Takže pre mňa to nie je nic zvláštne. A a, a tvoja otázka bola, že ako som sa rozhodol pre nízku aktivitu. A návrat na Slovensko. Um, pre nízku aktivitu som sa nerozhodol. Ona prišla ako možnože veľa najkrajších vecí v našich životoch. Nečakané. V kontexte mota môjho krása nečakaného som si kúpil gorálky od detí z Detských domov v mm -hmm. v roku 2006. A, a to sa udialo v čase, keď už som bol dva roky na Slovensku po štyroch rokoch vo Frankfurte a v Londýne, v Deutsche Bank, kde sme sa so šéfom nezhodli. Väčšinou, keď sa zamestnanie so šefom, tak jeden zloh musí odísť. Ja som bol ten, ktorý odchádzal. A posledný môj projekt sa venoval financovaniu veľkých projektov. A tu ma niekto zo Slovenska oslovil, či by som mi nepomohol štrukturovať financovanie na približne 40 milí euro. A, a tak som sa dostal na Slovensku a som si povedal, že skúsim to. Keď do dvoch rokov sa mi to nepodarí, tak bankárov vždy bolo, vždy bude, treba, tak sa vrátim. Takto tak som si povedal a, a začal som tu radiť, z toho sa mi e, troška podarilo zarobiť a vlastne po dvoch rokoch, keď som mal v peňaženke trošku viac ako vie minúť, e, mal som kde bývať, mal som a pocit, že je o, o mňa postarané, tak vtedy som si za 1000 korún kúpil tie gorálky, pozvali ma do domova a tam som sa spýtal, otázku, ako môžeme pomôcť. A oni povedali, vymyslíte nejaké hodnotné, kvalitné trávenie voľného času pre deti. A to bol začiatok 10 ročného príbehu. Uh -huh. Takže m, dúfam, že som zodpovedal, ako som sa dostal k dneskovej práci. U teba je zaujímavé to, že tým, že máš ten finančný background a, uh -huh. a zároveň sa venuješ teraz nejakým sociálnym projektom a neskôr kam, tak ty o tom dokáže strašne zaujímavo rozprávať Takže to prekombinovávaš. Že vlastne ty si ten človek, ktorý častokrát v tých neziskovkách dáva tomu nejakú finančnú racionalitu a snaží sa zabezpečiť nejakú tú finančnú sustainability v rámci, v rámci cash flow a, a celej, celého chodu organizácie a je veľmi zaujímavé ťa počúvať. Vy vlastne s Providou máte viacero nejakých svojich side projektov. Jeden z nich sú lietajúce ryby, a je to projekt, pri ktorom sa snažíte podporovať sociálne biznisy na Slovensku finančne, ale aj e, poradenstvom. Vlastne máte fond, ktorý každoročne investuje, tra, nie neinvestuje, ale finančne podporí nejaké sociálne biznisy. A mňa by zaujímalo, ako ty vnímáš, e, čo to je vôbec social enterprise alebo social business. Um. Keď si ma už pochválil, tak musím na to nadviazať a ísť opäť o krok späť. Podal si raz slovo PROVIDA, môžem, že by si zaslúžilo povedať, že PROVIDA vznikla spojeným slov PRO a VIDA, čo je PRE ŽIVOT, a vznikla v Kostarike, kde majú životné moto PURA VIDA, čo znamená DOBRÝ ŽIVOT, FASA ŽIVOT. A to nám pripadalo Čízy, tak sme organizáciu nazvali podľa latinského PRE ŽIVOT, PRE LEPŠÍ ŽIVOT. A čo znamená lepší život, je život, kde niekoho začiatky nedefinujú, jeho budúce príležitosti. Veľa sme o tom rozmýšľali posledný rok, ako by sme všetky projekty, ktoré Provida vytvára a podporuje, aká je niť, ktorá ich spája. Takže platí to aj v lietajúcich hrybách, kde, kde sú to organizácie, ktoré dokážu spojiť podnikanie a spoločenskú prospešnú činnosť. A, a tak ako celú providu e, sa snažíme vnímať v kontexte spájania a, sveta biznisu a nízkového sveta, pretože obidve majú sebe čo dať a nie není Svojou povahou dobrý aj zlý, podnikateľe vedia byť úžasní, tvoria prácu, pridanú hodnotu, riešia problémy, vytvárajú produkty a služby, ktoré nosíme, kupujeme, jeme. A problém je iba, keď odíde z nich etika. Nízkové organizácie, všetky nie sú automaticky dobré a zlé, tiež riešia veľmi ťažké problémy, nevšak vždy podnikavým spôsobom. Každý projekt sa nedá riešiť podnikateľským spôsobom, niekedy ho treba riešiť nízkovým spôsobom, humanitárnym spôsobom. Rietajúce ryby sú presne v strede, dá sa povedať, celou providou sa snažíme balancovať v tom ťažkom strede, kde treba aplikovať aj princípe podnikania, udržateľnosti, financií, príjmov, nákladov a neurobiť kompromis v službe a kvalite sociálnej práce. Lietajúce ryby sú práve tí, ktorí chcú veľmi silno zmeniť spoločnosť, nedravuje ich osobný prospech, ale drive ich riešenie problému, ale produktom a službou. A či je to už včelárstvo, handicapované deti, alebo, alebo vzdelávanie, v litajúcich rybách nie sme skoncentrovaní na niektorý sektor, ale na metodológiu riešenia problému. Takže to robí lietajúce ryby špecifickým, že lietajú presne v strede medzi svetom podnikania a svetom mnieniskového sektora. Čo je veľmi ťažké, ale dokážu to. Keď sme už boli pri províde samotnej, vedel by si v krátkosti opísať, aké všetky projekty momentálne riešite, aby sme mali hneď zo začiatku možno lepší prehľad o tom, o čom sa rozprávame? Dá sa povedať, že sa na, na, na, na spoločnosť holisticky. Um, a tak, ako my ľudia prechádzame e, životom e, e, v nejakom čase a v nejakom čase robíme iné veci. Iné veci potrebujeme robiť ako deti, iné ako mladí dospelí, iné ako študenti, ako zamestnanci prvých firiem, ako podnikatelia a potom možno, že e, rodičia. E, čiže e, peť Päť kľúčových projektov, ktoré sa snažíme rozvíjať s providou. Jeden je, jeden je s deťmi, ktoré vyrastajú bez, bez, bez rodín a bez svojich rodičov. To je projekt Buddy. Ďalší projekt s deťmi je projekt na celom svete, ktorý sa volá Orphan Opportunity. Tretí projekt sú lietajúce ryby ktoré podporuje zatiaľ na Slovensku spoločensky prospešné organizácie jednotlivcov. Ten Open Opportunity je mixom medzi sektorom, v ktorom pôsobí body detí, ktoré nemajú rodičov, a metodológiou lietajúcich rýb. Čiže je kombináciou dvoch aktivít, ktoré Provida robila a vznikla tretia. Podporujeme mladých talentovaných študentov, ktorí sa dostanú do zahraničia a chcú robiť spoločenský prospešnú prácu, či už práce v medzinárodných vzťahoch alebo akékoľvek oblasti v medicíne, a chýbajú im nejaké peňažky na dofinancovanie štúdia. Už sa niekam dostali. A potom oblast, ktorú sme 4 roky strávili, kultúra na, na, na rozmedzi rôznych sektorov, tak zatiaľ pracovný názov je Neslychané divadlo, kde sme sa snažili robiť divadlo pre nepočujúce deti, pre pre, pre, pre, pre performances, ktoré spravilo Slovenské národné divadlo a my sme ich predabovali do posunkovej reči. Čiže ten piaty pilier Providy je viac komunitný, kultúrny um, a ten by som tiež rád rozvinul, aby všetkých 5 uh, mm -hmm. malo, malo svoje miesto v našom portfóliu. A spomenul si metodológiu pri hodnotení úspešnosti sociálnych biznisov, vlastne lehetajúcich rýb. Ako, ako, ako shodnotíte, či tento projekt má nejaký potenciál, ako podporíte ďalej, alebo nemá? Pri výbere, pri výbere by som to zhrnul do troch zásadných oblastí. Prvá bol samotný podnikateľský zámer, čo ten jednotliviec alebo organizácia chcú dosiahnuť. A aké produkty, aké služby, ako ich majú nacenené, to čo, by, to, čo by riešil akýkoľvek venture kapitálový fond alebo store. Potom chvíľku zosadíme tie okuliare, dáme druhé okuliare. To sú tie neziskové okuliare, tie, tie filantropické. Čo je problém, ktorý rieši? Je to naozaj veľký problém, alebo je to malý problém? Má naozaj riešenie, ktoré naozaj posúva vec vpred, alebo je to len, len klže po povrchu? Takže pozeráme sa na ten real impact, ktorý robí pre ľudí, alebo chce robiť. A potom je tretí, samozrejme, celá integrita, integrita toho človeka. Nakoko v to verí, pretože tam veľmi často musíme rozpoznať, či je to niekto, komu naozaj na niečom záleží, alebo je to len na oko. Potom, či má tie podnikateľské schopnosti už táto, lebo on bude istý podnikateľ ako iní, ktorí dlhé hodiny musia vydržať, aj keď to nejde. A a potom, či sa vie obklopovať lepšími ľuďmi, či má aj zmysel pre stratégiu, keď mu niečo chýba, či sa vie obklopiť tým, čo nevie. Takže pozeráme sa na celé osobnostné a odborné predpoklady tej lietajúcej ryby, či má šancu vzlietnúť. A mix týchto troch riešime vždy v týme. Sa zídeme, traja, piati, každý si naštuduje portfólio organizáciu a, a dlho sa rozprávame. Niekedy vidíme pekné nápady, a neveríme, že to vedia zrealizovať. Inokedy vidíme veľmi schopných ľudí, ktorí podľa nás riešia nie zásadný problém. A za dva roky, teda sme v treťom roku, sme vybrali 8 organizácií. Takže, takže niektoré z nich vieme, pýtal si sa, ako vieme na začiatku, viem povedať aj, ako vieme potom, vieme sa po, po jednom, dvoch, troch rokoch pozrieť, čo sa im podarilo naplniť. Smerujú k úžateľnosti, majú dobrý pomer príjmov a nákladov. A Určite pár ich je takých, ktoré sú neskutočné, dokonca vo viacerých mestách Slovenska. Svetelko je jeden z projektov, ktorý dlhodobo podporujeme, a ktorý robí krásnu prácu s ťažkohendikepovenými deťmi, už aj v Trenčine, Bratislave, okrem Prešova. A stovkám detí pomáha, má aj dary, aj tržby. Takže jedným z kľúčových e, e, projektov, ktorým veľmi radi ukazujeme, že sociálna práca sa dá robiť aj tak, ako v BADY spájame deti s dobrovoľníkmi, tak aj v inej téme e, ako Svete oko s tržbami. Takže, um, takže určite je to krásne, napriek tomu, že to je e, veľmi náročné. Stalo sa ti niekedy, že si nejakému projektu tak veľmi veril, že si do neho normálne investoval za podiel? Že to chceš dlhodobo na tom pracovať, dlhodobo to zveľaďovať? Hľadáme tak, nakoľko na, na, nadácia Providia je správca majetku vo verejný prospech, tak áno, podeli sú majetok, to je to veľmi ťažké nadobúdať podeli uh, v organizáciách. Takže vy nadobúdate podeli v týde? Nemôžeme, pretože, uh, pretože nadácia môže iba vlastniť majetok uh, a, a nemôže podnikať. Um, takže zatiaľ... Právne to nemôžeme robiť. Nadácia čo môže robiť? Poskytovať granty a pôžičky. Takže v nejakej miere tam, kde si myslíme, že organizácia má aj schopnosť splácať, tak vieme poskytnúť pôžičku. A, a Jej úrok prinie nadáci a opäť sa recykluje a vracia sa späť do, na spoločenské prospešné účely. A je to sen, že sa nám to raz podarí, keď raz možno že niektorá organizácia bude či už akciová, spoločnosť, tak ak bude taká v portfóliu, že bude vedeť vzniknúť také partnerstvo, určite sa o to usilujeme, aby, aby aj, aj, aj, aj, aj, aj toto sme dokázali. Je to, určite, je to určite trend, ktorý vo svete sa deje, ale nie je to ľahké. Vnímaš ty nejaký trend na Slovensku, že tu vznikajú neustále kvalitnejšie a viac a viac sociálnych biznisov, ktoré riešia palčové témy? No, hlási sa k nám za dva roky, primere ročne 100 organizácií, takže veľa ľudí chce riešiť problém vo svojich komunitách. Máme z východného Slovenska, stredného, západného, južného, zovšade máme e, e, e, tzv. social businesses alebo tieto social enterprises, ktoré sa hlásia. Um, kvalita je rôzna kapitalisti a investori vedia povedať, že aj z projektov, či je to jeden zo 100, do ktorého naozaj zainvestujú, a potom do tých, ktorých zainvestovali, jeden z desiatich, vyjde veľmi dobre, tak um, um, rast je, snažia sa, musia dobehnúť podnikateľské zručnosti, a Slovensko je malá krajina, čiže uh, talent, a nachádzanie správnych ľudí do týmov bude aj pre nežiskové organizácie, ktoré chcú podnika, podnikavorišť problémy veľkou výzvou. Čiže áno, rastie to, snažia sa, ale naďalej to je ťažké. Je to ťažšie ako štandardné podnikanie. Vráťme sa ku ďalším projektom Providy. Možno by som začal projektom Buddy. Je to vlastne spôsob, ako riešiť otázku syrôt na Slovensku. A koľko vlastne na Slovensku momentálne sa odhaduje, že existuje syrôt? Um, deti v detských domovoch, či sú to deti, ktoré niekde majú rodičov, ale buď boli odobraté súdom, alebo, uh, um, alebo proste, to, je, to je väčšina prípadov, je okolo 5000, čiže v ústavnej starostlivosti je ten je ten termín je okolo 5000 detí, okrem toho sú aj deti v náhradných rodinách alebo v profesionálnych rodinách, takže 5000 je, 5000 detí asi v 100 detských domovoch po celom Slovensku, čiže v priemene 45 detí na jeden detský domov. A aký problém vlastne Badly chce riešiť? Tým, že najväčším problémom týchto detí je absencia blízkej osoby. Sú organizácie ako Navrat, ktoré sa snažia aby sa deti do doma nedostali, respektíve, aby čím skôr našli rodinu. Mnoho deti však zostanú v domove. Veľké percento detí teraz je v mladistom veku tínedžeri, ktoré sú v domovoch, ktoré už majú nízku šancu na adopciu, sú rodinecké rodiny. A Buddy sa práve snaží všetkým deťom, ktoré v domovoch sú, nájsť dobrovoľníka, nejakého skvelého, dospelého, ktorý je v nejakej miere zaradení do spoločnosti, má prácu, bývanie, je zodpovedný a nadviaže priateľstvo, pravidelné, nezištné, dobrovoľné a, a trávia kvalitný čas s dieťom. Je, je mu vzorom, je mu radcom, hlavne dieťa mu verí, není za to platený, čiže na rozdiel od, od, od, od systémov, od tak nastaveného procesu, kde o deti v domoch sa starajú platení zamestnanci domova, tak má možnosť vidieť, že Um, každý týždeň, každé dva, keď sa stretnú, spolu komunikujú, je niekto, kto ho len tak nenechá v štychu. A to vytvára pekný predpoklad na neskôršie riešenie spoločných problémov, pretože vzniká e, dôvera a potom ho sprevádza. A či už mu pomáha s známkami s učením a s dilemami, ako si potom raz nájsť prácu, čo chce robiť. Tak ako nám všetkým, nás, nám pomáhali v nejakej miere väčšie, menšie rodičia. Mali sme kam si ísť. Um, zložiť hlavu, aj keď sme po 18. odišli. Tak 10. Um, rok robíme s Badi projektom a, a môžeme povedať, že máme už zo pár príkladov, um, kde sú mnohoročné vzťahy. Ukazujú sa, že deti nepotrebujú hračky, ako hovorí návrat, um, e, ale, ale potrebujú e, kvalitné, kvalitné vzťahy, ktoré im potom pomôžu sa aj a neskôr v živote zorientovať. Koľko momentálne máte týchto bodyov a ko koľko vlastne dvojíc dokopy? Čiže dvojic, 41 dvojíc je, je, je terajší stav, čiže staráme sa približne 80 ľudí. A minulý pol rok sme mali prvý väčší nábor, kde sa nám prihlásilo takmer 300 dobrovoľníkov. Iba v západu slovenskom kraji obýšli sme, sme 15 detských domov, Takže s 15 detskými domovami e, máme vytvorené partnerstvo a pre približne 200 detí hľadáme dobrovoľníkov. Takže tento rok by sme radi spárovali ďalších 40 detí, aby 80 detí e, malo kvalitný malo vzťah, Takže to je terejší stav. Takže to sú vlastne dospelí men mentory a, a deti z a, detských domov. Vy im poskytujete aj nejaký strukturovaný program? alebo to nechávate celé na nich? Ten štruktúrný program spočíva v procese nájdenia, zaškolenia a manažovania dobrovoľníka a cez jeho uši a oči sa k nám dostáva, akémi problémami deti prechádzajú a potom my dobrovoľníkov posunieme, aby lepšie vedeli zvládať problémy detí. Čiže, čiže tá štruktúrvanosť Systematickosť a profesionalita je v práci s dobrovoľníkmi a, a potom, keď už oni spolu trávia v piatok alebo sobotu alebo kedykoľvek sa dobrovoľník stretne a vyzdvihne dieťa z domova a nejakú aktivitu spolu tak či idú spolu do lesa na prechádzku, či idú na šport alebo na kultúru alebo len sedia na lavičke a sa rozprávajú, je menej podstatné ako to, aký je ten človek a ako vie Aký, aký pekný vzťah vie s tým detinom spraviť. Takže je to vývoj, roky sme hľadali odpoveď na tú otázku a deti potrebujú všetko. Potrebujú posilniť nielen ich motiváciu, seba, dôveru a dôveru v iných. Potrebujú samozrejme aj z ručnosti, finančnú gramotnosť, mnohé potrebujú pomôcť škole. Ale ten vzťah s človekom, ktorému veria, je tým základným messengerom, tým základným inovačným prvkom pretože my všetci, čo máme, po, čo máme najcenejšie v našich životoch? Máme rodiny, po rodine máme priateľov. Takže um, mysleli sme, že keď im už tie rodiny nevieme um, nejak rehabilitovať alebo nevieme zabezpečiť, aby to bol inak, lebo je to, jak to je, tak nás napadlo, že hm, ale možno, že každé dieťa by si jedného dobrého uh, mentora, kamoša uh, zaslúžilo. Že to je najmenej, čo môžeme spraviť. Už potom čas ukáže. A nejakým spôsobom aj spolupracujete so štátom? Pretože je to určite uh, aj nákladné na verejné financie. V uh -huh. uh -huh. uh, respektíve máte pozitívny impact na verejné financie, uh -huh. ale je možno veľmi ťažko merateľný. Uh -huh. A, ako si ho ty predstavuješ? No, už spolupracujeme so štátom, lebo detské domovy, keď sú štátne, tak vlastne my uzatvárame partnerstvá s každým z nich, aby nám umožnili pracovať s deťmi. Čiže je tam táto miera zodpovednosti a preto je dôležité, aby keď sa naši experti stretávajú s expertami z domova, aby domov videl, že my sa nielen hráme s deťmi, ale že tam sú naozaj odborníci, ktorí o tom rozmýšľajú. Napríklad to, čo teraz robíme oveľa viac, vďaka Zúske Zimovej, je zladenie výchovných plánov dieťaťa medzi dobrovoľníkom a domovom, aby nedochádzalo k rozkolu medzi tým, čo od nich chce domov a na čom s ním pracuje dobrovoľník. A finančne sme zatiaľ mali jeden pekný grant od ministerstva vnútra na prevenciu kriminality, um, a, ale um, zásadnejšia väčšia, najmä vlasti financí, zatiaľ spolupráca so štátom není. Dúfame že, dúfame, že bude, ako budeme vedieť ukazovať, či už ministerstvu školstva alebo práce sociálnych vecí, lebo no, je to jedno vlastne ministerstvo? Dve. Uh, to sú dve. To sú dve. Tak body robia prácu aj v oblasti vzdelávania, lebo keď tie deti pôjdu nie do šedej ekonomiky a do kriminality, ale pôjdu na školy a budú, budú zaradení, tak je to benefit pre spoločnosť. A áno, štát je najväčším investorom, uh, platí všetky detské domovy, uh, platí zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie. Takže oproti svetu naši deti dostávajú strašne veľa z hľadiska tých základných potrieb, ale keď napriek tomu padá väčšina z nich, sa ukazuje, ako aj tie ostatné potreby treba riešiť. Takže jedného dňa dúfame, že keď štát uvidí, že robíme prácu, ktorá Janka, Miška alebo Peťku dotiahne k tomu, že bude čašník, predavač alebo ne, na, na vysokej škole sociálnej práce, tak keď bude mať 500-700 príjem, tak bude ročne prispievať každý rok do spoločnosti a nebude našu krajinu stáť. A myslím si, že po viac rokoch práce budeme vedieť ukázať, dúfame, že koľko percent z našich detí, keď prejdú body programom, končia zaradených v spoločnosti a že sme pomohli znížiť e, tú mieru nezaradených. A, a tým pádom ukážeme naozajstný dopad a formujeme nielen tie deti ktoré potom vedia založiť rodiny a ich deti už môžu nebiť v domove. Ale formujeme aj dobrovoľníkov, ktorí sa otvárajú, ktorí otvárajú sa inému svetu. Prepájame vlastne dva svety, ktoré by sa nikdy nestretli. Takmer najvyššiu kastu, ktorá je vzdelaná, zaradená, takmer na Znie to hrozne, ale tieto dva svety by sa ináč nemohli stretnúť. Možnože až tedy, keď už sú z tých detí bezdomovci a my si od nich kúpime notabene. Takže. Um, chceme trošku ubrať práce aj notabene e, a, a vidíme to, že dobrovoľníci sú, e, sú zrazu, e, sa zra, sa zrazu povedali cez úplne inú perspektívu aj na svoju prácu, svoje problémy, že, že majú zdroje a vedia dávať to najcenejšie čas, čo druhému úplne mení život. Takže dôležitejší je čas ako peniaze. V kontekste týchto detí je čas, to, čo potrebujú a je tu mnoho ľudí, ktorí čas vie dávať a ho chce dávať, lebo cíti, že on možno že nevie zmeniť celý svet, ale podľa toho Einsteinovo citátu vie zmeniť celý svet jednému človeku. Takže preto my ako organizácia musíme tie peňažky nahňať, aby tí dobrovoľníci ho mohli dávať pro bono. A, a potom vo svojich komunitách o tom hovoria, a naozaj sú fantastickí, e, e, e, po, ich pokora sa formuje, uvedomujú si, že ja teraz nepotrebujem už ďalšie auto. E, e, edukuje to zázračným, zázračným spôsobom. Jeden náš donor povedal, že Buddy je fantastický, lebo je extrémne primitívny vo svojej postate, len spája dvoch ľudí kde jeden dáva, druhý dostáva a na konci možno, že obidvaja dávajú rovnako a obidvaja dostávajú rovnako a nikto nevie, že, e, e, ktorý dostáva viac. Hoci to vyzerá, že ten mentor, ten starší, je ten, čo dáva, ale aj on dostáva. Ehm, takže je, je, to, je to naozaj niečo krásne. Body v porovnaní s uh, víziou Orphan Opportunity Fund je iba takým zlenkom piesku. Uh, ke, je to, asi veľmi podobné, len aplikuješ ten approach na celý svet. Kvázi. Mm -hmm. Vieš, koľko je na svete detí v detských domoch alebo síruot? No, na svete tých domov už nie je toľko. Na svete sú naozaj síruoty, ktorým rodičia zomreli na HIV, um, prírodné katastrofy, vojny. Čísla sa líšia, ale to číslo, ktoré my sme našli zo štatistík OSN, je 150 miliónov sirvot e, po svete a samozrejme niektoré žijú v ústavných starostlivostiach ako v strednej východnej Európe, Ukrajina, Rusko, niektorí v príšerných podmienkach, mnohé z nich sú len v lese, na ulici, e, mnohé z nich majú nejaké rodiny, ktorých na chvíľku prichylia a podobne ako Bady na Slovensku sa snaží e, e, pracovať, tak v mnohých kútoch sveta sú takéto organizácie, ktoré inovujú a hľadujú nejaké riešenie v strede džungle alebo um, kdekoľvek to už je. A, a ten Orphan Fund sa snaží, presne ako v názve sa hovorí Orphan Opportunity, čiže príležitosť pre opustené dieťa uh, uh, už nerobiť priamo s deťmi, ale podporuje finančnú udržateľnosť týchto organizácií, ktoré majú veľmi, uh, veľmi uh, neudržateľne nastavené svoje príjmy. A tým, že o deti sa treba starať dlhodobo, tak snažíme sa týmto organizáciám pomôcť, ako nastaviť dlhodobé príjmy. Takže my ideme do sveta, hľadáme ultra, ultra bohatých, respektíve veľmi bohatých ľudí, ktorí podporia tento fond a my potom za nich spravíme tú prácu, že nájdeme tie organizácie, navštívime ich, pozrieme sa do hopky, akú prácu s deťmi robia. Mnohé z nich sú na trhu 10-15 rokov, majú výsledky, zobrali malé deti, pracovali s nimi až 10-15 rokov a niektoré z nich sú už na vysokých školách. Takže majú za sebou výsledky, pozerajú sa na výchovu deťa komplexne, že nestačí nakrmiť alebo postarať sa o zdravie, treba aj vzdelanie, treba aj jedl, treba všetko pre dieťa. Každý rodič chce svojmu dieťaťu všetko, aj tieto organizácie to chcú zabezpečiť čo najefektívnejšie a teda my im pomôžeme grantom aby si posilnili svoje vlastné fundraisingové príjmy a tak mali pravidelnejšie príjmy dlhodobé, aby sa dlhodobo vedeli o deti starať. Čiže momentálne sme vybrali do nášho portfólia tri organizácie. Jedna je zo Slovenska bady, druhá je z Indie, sa volá Miracle, a tretia je v Južnej Afrike. Tieto spolu sa starajú o približne 4000 detí, Čiže naša Slovenska je najmenšia a teraz sa začína prepájanie medzi týmito organizáciami. Vymieňame si informácie, kto ako robí prácu, čo sa nedieje v našom sektore. Vieme sa podeliť a zlepšovať. A zároveň už začínajú pracovať oni na svojich kampaniach, takže za rok, dva budeme vedieť vyhodnotiť, ako sa, ako sa posunuli. Takže je to beh na veľmi dlhé trate, takisto ako výchova ako si sa vôbec dostal k tomu, že, že chceš založiť mm, fond, ktorý operuje celosvetovo? Možno, že som sníval o tom, že keď sa nám z Bady podarí na Slovensku e, posunúť veci vpred, že sa o neho podelíme v iných krajinách a pri cestovaní som bol často v dobrom prefackaný, že ten svet je obrovský a veľa úžasných ľudí tam robí úžasné veci s deťmi. Prečo? Prečo čakať? Prečo nie sa pozrieť na tých najlepších a pozrieť sa, ako nevieme pomôcť? Keď už je niekto veľmi dobrý v Rumúnsku, na Ukrajine, v Južnej Afrike, podobne tam má pochopené lokálne vzťahy. Zistím, že musia byť lokálni ľudia, ktorí riešia lokálne problémy, jazykovo, kultúrne im lepšie rozumejú. A tým, že môj rozdúr, ja som sa naučil trošku investovať a pracovať s peniazmi tak som myslel, že mám nielen tú skúsenosť a pokoru z... Keď hovorím o pokore, myslím, že zistíme teraz so sestrou, že robíme so 40 deťmi. Pred pár rokmi to bolo iba pár detí. A vo svete som si mal možnosť uvedomiť, že ako ťažké je, čo len jednému človeku trošku zmeniť. A sme vo veľmi malých číslach na Slovensku. Takže to, mi, to, mi, to, ma, to ma vrátilo späť na zem, že ty sa nikam len neponáhľaj. pekne, pomaličky, choď krok za krokom na Slovensku, ale keď niečo vo svete je, koho môžeš podporiť, prečo nie? A zistil som, že mám vo svete vzťahy zo normy a poznám veľa ľudí. Rozmýšľal som, na čo by som vedel tieto vzťahy zúžitkovať. A zistil som, že nechcel som to na podnikanie a takisto som cítil, že rád by som to prezentoval ako tému opustených detí, a nie opustených detí Slovenska, Maďarska, Rumúnska, Afriky, Indie. A zistil som, že keď spravíme platformu, tak vie to priniesť donorov, ktorým záleží na téme, pretože keď som sa toho afrického donora, alebo amerického, keď som hovoril o deťoch zo Slovenska, oni mi povedali, my máme v Michigane tiež veľa uh, mladých, ktorí sú na ulici, máme tiež v Nigérii veľa mladých ktorí sú na ulici, ale cítil som keby, že mám v portfóliu organizáciu fantastickú, ktorá je z Nigérie alebo z Mexika a stretne mexického donora, tak mám pre ňo e, riešenie. Tak som, tak som cítil, že keď sa vo fonte vedia stretávať donory z celého sveta a vieme podporovať organizácie z celého sveta, tak sa, tak sa lepšie k sebe priblížíme a neziskovky po svete Získanu, získajú nové zdroje investovania a, a naplňa sa to. Začína sa to naplňať. Musím úprimne povedať, že stala sa veľmi príjemná ved. Z Kalifornie sa ozval Donor, ktorý chcel konkrétne pomôcť menším organizáciám. A Ja som bol na návšteve v Nepále a v Albansku. A, a, a v Nepále po zemetrasení, sa nám podarilo zachrániť 10 sýrod. A v Albánsku som stretol jedno dievča, ktoré sa stará o rómske dievčatka a zabezpečuje vzdelávanie. A tento americký donor cez Orphan Fund chce na 3 roky podporiť týchto 20 detí. Čiže už sa začínajú diať veľmi, veľmi krásne synergie, že sa ľudia dozvedajú, že je takáto globálna platforma. Takže toto to, to bola veľká radosť z e, týchto 20 detí e, Mne sa veľmi páčilo keď si povedal, že preto bývaš v Bratislave pretože to je na poceste medzi Áziou, Afrikou a Amerikou kde vlastne všade e, asi budete alebo už operujete mm -hmm. Ako často si vôbec v zahraničí? Na nový rok som bol v Burkine Faso tam som to počítal, že som približne 3-4 mesiace v roku v zahraničí a zvyšok sa snažím byť na Slovensku, pretože vždy v zahraničí zvedomím, že my tu na Slovensku si musíme upratať pred vlastným domom. A keď každý sa chopí nejakej témy, tak za 10-20 rokov, keď budeme trpezliví, sa tu, tu bude lepšie, sa pohnú veci. Takže vždy vonku mi to dojde, že ja nezabudnem naše krásne Slovensko a a ma, ma to namotivuje opäť um, nepodceniť veci v body, zostať pozorný pri kvalite, pri vybere ľuďoch. A, a je dôležité poznať kultúru ľudí a, a rozmýšľanie spoločnosti, kde pôsobíte. Um, a pretože v zahraničí sa vo veľa musím spoliehať na tých lídrov. Ale, ale ide, to, ide to, pretože je dobré vedieť zoom in aj zoom out. Je dobré vidieť aj detail, aj odstúpiť sa, mať vtáčiu perspektívu. Máme veľa spoločnosť s Londýnom, okrem tej jednej hodiny, čo sa lišíme v časovej zóne. Naozaj do Južnej Afriky, Indie, New Yorku je z Viedne relatívne podobná vzdialenosť. A veľmi rád by som aj tu postavil tým, celosvetový, pretože myslím, že my tu máme veľmi šikovných ľudí, ktorým záleží aj na svete, aj na Slovensku. A pri cestách fond je založený v Kalifornii. Jedna veľká americká nadácia, Silicon Valley Community Foundation, ktorá zhromažďuje filantropické zdroje technologických podnikateľov. Nám robí administráciu a, a, a, a, a, celý, a celý celého Celú, celú administratora fondu robí táto nadácia, čiže máme veľmi kredibilného partnera aj pre donorov, aj pre gránske organizácie. A myslel som, že niekde inde bude centrála, ale začínam tu stretávať aj dobrovoľníkov, ktorí už začínajú pomáhať. Takže bol by to pekný sen, keby z Bratislavy vedela byť globálna filantropická organizácia. Um, Mm, takže dúfam, že za 2-3 roky uh, sa to aj stane Ty sa nevenuješ týmto neziskovým projektom full time ešte popri tom uh, pravda, že nejaké vlastné podnikateľské aktivity uh, aby si aj mal z čoho žiť uh, príde človeku na otázka ako ty dokážeš všetky tieto aktivity naraz zvládať že už len pre mňa by jeden z týchto programov mne záberal viac ako 50 hodín týždenne. Tak asi, asi treba povedať na začiatok, že každý program má ľudí, ktorí sú za ne zodpovední. Takže, takže nejde to, nič nejde spraviť sám. Takže stále sa snažím, snažíme obklopovať super ľuďmi. Badý má krásny tím. Pomaly už 10 ľudí. 5, 5 ktorí full time a 5 dobrovoľne. Takže využívame veľa dobrovoľníkov ktorí sú nadchnutí. A, a ja možno, že trávim polovicu až dve tretiny nízkovým riadením, stratégiou, fundraisingom, partnerstvami a v jednej tretine sa starám o zdroje, ktoré mne sa podarilo ušetriť, zarobiť, o, o takže nejaký taký malý family office alebo, alebo správa majetku, čomu sa venujem, z um, ktorého úspory, respektíve príjmy mi... Mi financujú život. Do momentu, kým nebudú aktivity globálne takého rozmeru, že ja by som sa musel stať plateným CEO, čo možno, že príde, keď to aj budú vyžadovať, tak do toho momentu, najmä slovenské aktivity, sa snažím robiť pro bono, pretože viem, že kým sú organizácie malé, nie je tak treba peniažky na, na platy iných ľudí, bez ktorých to nejde. A a okrem toho je, vidím, že tu je veľmi, veľmi, veľmi, veľmi vysoká potreba kredibility a transparentnosti. A, a, a v začiatkoch organizácie je to extrémne dôležité. Takže, takže toto sa snažím strážiť. A najľahšie sa mi to stráži tak, že ja, ja, tam, nemám, ja tam nemám plat. Takže, a veľa pracujem. Takže je to obklopanie sa ľuďmi a musíte veľmi veriť v nejakú víziu, ktorú chcete dosiahnuť a, a, a skúšať spolupracovať. Príklad Svetelka je dobrá práca, dobrý príklad, kde je jeho riaditeľka, zakladateľka Mária Šárošiová je tá, ktorá vedie Svetielko. Takže my sa stretávame pravidelne, raz kvartálne a, a rozprávame sa o strategii, o konkrétnych problémoch, o nových víziách, kde treba pridať, kde treba ubrať. Takže v mnohých organizáciách keď som v roli portfóliomanagera alebo investora, je to možné, pretože dávate iba pár hodín vysokokoncentrovanej energie a času kvartálne. kde operatívne najviac spôsobím je Buddy a Orphan Opportunity, ktoré sú v štádiu silného rozvoja a tie vyžadujú oveľa viac času. Takže, neviem, to je asi... Keď teraz poslúchači počúvajú tento podcast, tento rozhovor a sú z toho veľmi nadšení. Ako by, ako by ti mohli pomôcť? Wow. Well, um, Čo hľadaš? Um, vždy je fantastické, keď ľudia ako ty sa najdu, ktorí majú veľké nadšenie a kombináciu nadšenia a zručností. Takže každý, kto má akékoľvek, akékoľvek zrúčnosti a veľké náčenie pre urobenie sveta trošku lepším, tak sa môže ozvať, či už rozumie marketingu, financiám, PR, fundraisingu, strategií. Potom, potom samozrejme v body programe dobrovoľníci. Potrebujeme dobrovoľníkov z Holiča, z Duneskej stredy, v Seredi, v Nitre. Čiže ako budeme rásť, budeme potrebovať sa šíriť do regionálnych miest, pretože tam sú tie domovy, nie je to bratislavský problém alebo kožický problém, je to celoslovenský problém. A samozrejme, kto cíti, že nemá čas, ale má 10, 20, 30, 50, koľko si myslí, že jeho rodinný rozpočet vie ožalieť, tak keď nás podporia každý mesiac, tak my sa budeme snažiť tie peniaze e, otočiť na nájdenie čím viac dobrovoľníkov. Takže možno, že najväčšiu pomoc by potreboval body program. SK je web stránka. <laughs> Ak teda, môžem povedať. A, a tak, a, a volajte, a píšte, a facebookujte, nech rastie komunita, pretože, keď nás raz sú marťania, uh, tak, uh, tak mojim snom je, aby tu zostala organizácia, ktorá není na jednom človeku, ale, ale ty môžeš byť ten, ktorý bude na board meetingu a bude hovoriť, počúvajte, prečo nemáme v lučenci ešte piatich dobrovoľníkov. Takže, keď to bude problémom každého a, a passion každého, kto si uvedomí, že jej, koľko som dostal od mojich rodičov um, a nie preto chcem dávať, lebo musím, alebo naozaj z čistého pocitu vďačnosti, že aj mne niekto pomohol, um, tak podľa mňa ten svet je potom trošku trošku, trošku, trošku, trošku krajším. Na začiatku rozhovoru som povedal, že si jeden z najinspiratívnejších ľudí, ktorých som na Slovensku stretol. A je to práve kvôli tomu, že si strašne autentický. Je proste naozaj cítiť tú myšlienku, ktorú hovoríš. A ja ti strašne ďakujem za tento uh, zaujímavý rozhovor. A želám ti naďalej veľa energie do všetkých projektov, ktoré máš, a želám ti hlavne, aby si mal možno aj viac hodín v dní. To by, to by bodlo, nie? Miesto 24, 27. Tak čas, je, čas je... ďakujem ti, Andrej. Čas je to najcenejšie, čo máme, takže... Dobre, musíme vážiť, kam ho dávame, ale som teraz čítal, že máme ho všetci jeden, je len na nás, ako si ho rozdelíme a naše priority. A zistil som, že nič cenejšie ako investovať do vzťahov nemôžeme. Tak keď body je teraz potenciálne 200-300 vzťahov čokoľvek, tak cítim, že dávame čas na dobrú vec. A ja ti musím povedať, že, uh, uh, uh, že je, je mne cťou, že som mohol aj preto, že... Um, môj prvý rozhovor bol s Jurajom Kušnerikom, ktorý bol úžasný človek a podobne nadšený uh, a, a s, čisto, s čistým srdcom energi ako si ty. Takže ja prajem našej krajine veľa tak úprimne nadšených, 23 ročných, šikovných ako si ty, lebo potom sa to bude uh, oveľa ľahšie žiť tu. Takže taká spomienka, že si uh, priniesol spomienku na niekoho, koho som veľmi rád týmto rozhovorom späť. Laco to si veľmi vážim a nech teda pán Kušniek odpočíva v pokoji. Ďakujem za rozhovor.